טיפופוטאם? שיח לוחמים ברוכים הבאים למשדר מיוחד של התוכנית שיח לוחמים והיום נמצא איתנו מאחורי השיח לוחם, מפקד, אולי גם אדם, האיש המעצבן ביותר בעולם ערב טוב לך רגע! אני ביקשתי את זה חמש דקות מאחורי השיח לבד אתה... גם את זה לוקח לי! האיש המעצבן ביותר בעולם! אני מבקש אותך לקרוא לי בדרכתי המלאה! אתה תקרא לי המפקד, ואני אקרא את הטקסט המונח לפניי שהפעם הוא מודפס היום, יפה מאוד, עשית משיקה. ספר לנו, ספר. ספר לנו, די! ספר לנו סיפור גבורה מימי שירותך הצבאי. כן, אני זוכר. תוריד את הרגליים על בבקשה, אתה לא בבית. אולם אני אראה לך שבבית אני אשים רגליים על השולחן עם כל הבוטס והמגן? ובכן, מה עושה שקורה כך קורה? באחד האמשים יושב אני בבית הפטריה שלי, כשלפתע הכניס אותי מתחת לדלת מעטפה צבאית חומה. כן? כן, אני לתומי חשבתי להוסיף אותה לאוסף המכתביות שלי, אתה יודע, בין מברלי הילס ללירוי מתהילה, <laughs> ושכחתי מה העניין. <אז> כעבור חודש נכנס אליי הביתה שוב מתחת לדלת, לוכד עריקים. אוי ואבוי. למזלי לא קוראים לי אריק, אז השכן שלי אריק גרינשבוים, הוא עכשיו בקלבוש, יק! יק! האם אתה מתחמק בשירות מילואים? מה פתאום! הנה, אפילו הבאתי לך כובע מהמילואים? כובע צבאי יפה, תקרא. לא, תודה. יפה? אבל נראה לי שהכובע קצת קטן עליי. הופה, נהיינו סנובים! הכובע הזה קטן עליי! לא לרמש אותך פתאום! אולי תספר לנו סיפורים משדה הקרב. סיפורים משדה הקרב! מעשה בעקרב שטייל בשדה? <laughs> תהילה לי ומכאן לשמור? שדה הקרב? אתה כזה שקרן! היי, hey, היי! Hey, אם אתה כזה גבר... <laughs> אז מה? אז תיכנס לשירותים של הבנים. <laughs> אתה <laughs> שקרן, <laughs> פתולוגי. <laughs> שקרן פתולוגי! <laughs> שקרן פתולוגי? <laughs> מה זה כל מי שפטרנט מקבל אצלך המקלחת? אם אתה כזה גבר... אז מה, אז מה? אז תחליף בנורא באמבטיה! אני השתתפתי במבצעים הגדולים של המדינה! מבצע קדש מכיר? בור! מבצע קדש זה אתה? כן, מבצע בשקמית, קדש אורחץ, ניקיון לפסח, רעיון שלי! מבצע ליטני, שמעת? זה אתה? בטח, הנחות חסרות תקדים, דיסקים של דניו ליטני עושה קבלים לעצמו, אצלנו בשקם! איזה שטויות! ציון לשבח? אתה צריך לשירותים, אני... תשאל בגדוד. לסיום, מיש מעצבן, כיצד אתה רואה את צבא העתיד? יש לי פנטזיה! ובפנטזייתי, אני רואה את מיקי ראוסי, הולך עם כללים במדרגות, והמטטה עומקת סביבות, אני... עד כאן תוכנית, עד כאן תוכנית של שיח לוחמים. אני מזליח אם צריך את זה. קצת נמוך. تايم نصفين تحلول شموها بيبوبوتام نيكو دا سي او نيكو دا اي ايل